Apocalipsa, capitolul 14. Aici am ajuns cu studiul nostru. Și suntem în a doua jumătate a necazului lui Iacov. Tocmai s-a a doua serie de judecăți ale lui Dumnezeu. Și, cum am zis, data trecută suntem într-o paranteză. Am văzut, duminica trecută, 144 de de evrei, de tineri evrei, de tineri evangeliști care au fost uh, pe de Dumnezeu. Și am văzut și câteva lucruri despre, despre ei. Apropo de evangeliști, trebuie să realizați că cea mai mare trezire a tuturor timpurilor nu a fost Jesus Movement din, din tipul mișcări hippie și nu a fost nici trezirea din Welsh din, din țara Galilor, sau alte ale lui Wesley sau Și mai departe. Asta toate treziri extraordinare care ne inspiră, care ne vorbesc, o tonă despre providența lui Dumnezeu. Nu a fost nici măcar sau nu va fi nici măcar ceea ce la ora actuală e cea mai mare ce considerație sau e cea mai mare trezire din istoria omenirii. Mă, mă refer la Ninive și la faptul că în trei zile să au la Dumnezeu, o etapă întreagă în care Dumnezeu spune mie să nu -mi fie milă de ție-ți milă de o plantă care astăzi care nu te-o călți o, că -o nicio trudă și mie să nu -mi fie milă de Ninive, spune Dumnezeu, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni de suflete care nu știu să deosebească dreapta de stânia lor deci erau 120.000 de copii acolo, în cetatea aia afară de o mulțime de divinte, spune Dumnezeu Dumnezeu Uh, au avut milă de, de Ninive tocmai, nu, pur și simplu din cauza celor 120.000 de copii care erau în Ninive. Vă imaginați că erau cu mult mai mulți adulți acolo decât. În fine, asta, asta eu zic că asta e până la momentul de față, cea mai mare trezire. Când Iona intră în Ninive, merge timp de 3 zile în cetate și predică un mesaj simplificat al Evangheliei. El nu spune, nu pronunță cuvântul pocăiți-vă, el spune, încă 40 de zile și Ninive va fi distrus de Dumnezeu. Însă nu ăsta e cea mai mare, nu va fi cea mai mare trezire a tuturor timpurilor, ci cea mai mare trezire a tuturor timpurilor va fi în perioada asta, în, necazul, în timpul necazului cel mare. Asta ca rezultat, pentru că am citit de fapt în, în capitolul 7. Unde Ioan, după ce vede pe cei 144.000 de evrei pecetluiți, spune în versetul 9, După ce am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini și stigau cu tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și al mielului. Și Ioan îi întreba de către un bătrân, cine să ăștia? Și Ioan zice, barna spune, Doamne, în versetul 14, Tu știi, sau Domnule. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Gloata asta, care nu putea fi numărată, venea din necazul cel mare și în rezultatul a trei divizi sau trei etape, trei valuri de evangelizare. Am văzut mai întâi trupele speciale, am văzut pe cei doi martori. Noi nu știm ce au propovăduit ei, nu știm ce au spus ei. Însă, știm că se spune despre ei că erau martori și în fapte unul cu 8 Iisus le spune ucenicilor și voi veți primi o putere și în veți fi martori. Și pentru asta era puterea. Și am văzut extraordinarea etalare a puterii lui Dumnezeu în ei, în cei doi martori. Am văzut că nu puteau fi distruși. Au fost pentru, pentru perioada în care au avut de propovăduit, de predicat, de mărturisit. Ei au fost indestructibili. Când și-au terminat misiunea, au fost luați la cer, răpiți. Bineînțeles, înainte au fost omorâți <laughs> și au rândviat, s fost răpiți în același fel în care Domnul Iisus s a înălțat la cer, s a și ei. Am vorbit atunci, la vremea respectivă, despre cei doi martori, așa că nu o să insist. A insist. Al doilea val de evangelizare sau a doua divizie de evangelizare e infanteria. Cei 144.000 de evrei, evangeliști. Din nou, nu știm ce vor predicat ei, nu îi se spune. Însă, am văzut credincioșia lui Dumnezeu. Am văzut că toți cei 144 de mii vor ajunge să stea pe muntele Sionului în cer cu mielul. Nu știm ce ori propovădui. dar i am văzut uh, urmați de o extraordinară recoltă de suflete. Da? Deci am văzut rezultatul muncii lor. Și pe urmă i-am văzut congregați, am zis, cu mielul uh, pe muntele Sion și am descoperit că sunt recomandați, în primul rând, de o conduită neîntinată, pură, de o conversație sau vorbire adevărată. I-am descoperit că sunt uh, conduși de miel, că oriunde merge mielul, ei îl urmează. Am văzut că sunt consacrați lui Dumnezeu și mielului, fiind primele roade, primele ca și calitate și ca și preeminență, ca și primele. Primele roade. Am vorbit despre ce sunt primele roade data trecută. Și pe urmă, Că sunt consemnați înaintea tronului lui Dumnezeu. Că el spune, bine ai făcut nu? rob bun și credincios. El le spune fiecărea dintre ei. Asta îi spune în versetul 6, că sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Ai, făcut, ai lucrat bine rob bun și credincios. Și a treia echipă, a treia val, a treia divizie de evangelizare este echipa de desant. <laughs> îngerii, cei trei îngeri. <clears throat> Și vedem aici suveranitatea lui Dumnezeu. În primul rând, ce vreau să spun e că îngerii de 2000 de ani încoace studiază în școala de evangelizare a lui Dumnezeu. Eu nu știu asta. Din 1 Petru, capitolul 1, versetul 12. Petru vorbește aici despre, despre Evanghelie, despre faptul că Evanghelia asta, prorocii, ori prorocii despre a fără să știe că, vor, că nu vorbesc despre ei, ci vorbeau despre noi, și pe mai departe spune că ei, că prorocii, cercetau toate împrejurările să vadă când o să vină Hristosul și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 să privească. Deci îngerii privesc în taina Evangheliei. O studiază, o cercetează. Pentru îngeri Harul lui Dumnezeu îi e ceva extraordinar. Gândiți-vă puțin. Îngerii sunt niște ființe care nu au liberul arbitru. Ca și noi, cum îl avem noi. E singura, singura creație a lui Dumnezeu care are liber arbitru, care are libertatea de a alege, suntem noi. Așa că îngerii nu au oportunitatea, nu au avut niciodată oportunitatea să învețe sau să știe, să perceapă cei lui Dumnezeu. Dimensiunea asta a caracterului lui Dumnezeu. Decât studiind omul și felul în care Dumnezeu se raportează la om. Și Pavel spune în Efeseni, spune același lucru, în capitolul 3. Pavel vorbește despre gradul lui de inițiere în taina lui Dumnezeu, lui Hristos, care e Evanghelia, de fapt. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte viacu, în felul cum a fost descoperită acum, sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos, prin Duhul. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur truc cu noi și iau parte cu noi, La aceeași păgăduință în Hristos, Iisus, Isus, prin Evanghelia aceasta. Sau aceea. aceea, adică și continuă, al cărei slujitori am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie, prin lucrarea puterii lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți ființii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Și să pună în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Pentru, de ce? Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos, Iisus, Domnul nostru. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu își exprimă harul, își manifestă harul în, în biserică, este pentru ca domniile și stăpânirile cerești, adică îngerii, să învețe despre înțelepciunea felurita lui Dumnezeu, despre harul lui, în esență. Până acum Dumnezeu nu a folosit îngerii. Până acum, în momentul ăsta, de unde ne aflăm cu studiu în, în Apocalipsă. Dumnezeu nu a folosit îngeri pentru a proclama Evanghelia, pentru a transmite mesajul Evangheliei. Și în prezent, biserica este responsabilă de lucrul ăsta, să răspundească Evanghelia. Din cauza asta, pasajul pe care o să-l studiem astăzi e foarte important pentru noi. De ce? Pentru, în primul rând, pentru că ne furnizează o perspectivă eternă asupra Evangheliei. Și în al doilea rând, pentru că îngerii sunt niște mașinări ale ascultării. Ei nu pot Ei nu pot face altceva decât să asculte de Dumnezeu. Așa că pasajul ăsta, în care o să vedem niște îngeri care proclamă Evanghelia, ne dă informații vitale despre felul în care Dumnezeu vrea ca Evanghelia Lui să fie prezentată. Și ca o paranteză, ca un apropo, vreau să vă zic că există o, misconcepție, o concepție greșită despre îngeri la ora actuală. Îngerii sunt reprezentați ca ființele alea micuțe și drăguțe care ți-apar aici și îți vorbesc frumos la ureche. Nu. Îngerii sunt niște creații magnifice ale lui Dumnezeu. Sunt niște creații foarte puternice. Un singur înger o omorât într-o masă, 175.000 de sirieni. Un singur înger. Un singur înger o omorât toți. Întâi născuți ai Egiptului. De la animale până la întâi născuta lui Faraon. Într-o într noapte. Nu, nu sunt niște ființe cu care să glumești, să, ai a, să te joci cu ele. Nu. Sunt niște, sunt niște creații magnifice. și Apariția asta nu e o bagatelă. O să vedem imediat despre ce-i vorba. Hai de fapt să citim de la versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că ce-a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut.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 Și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul lor, chinului lor să se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Deci vedem trei îngeri care se succed pe ecranul ceresc. Aștia trei îngeri previntă Evanghelia. Și... Sunt câteva lucruri pe care vreau să le vedem aici, în legătură cu Evanghelia. Numărul 1. Faptul că Evanghelia este veșnică. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului. Aici traducerea lui Cornelescu un pic ne induce în eroare. În primul rând că în greacă spune așa. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului purtând Evanghelia veșnică. Evanghelia articulată. Nu o evanghelie, nu. Deci evanghelia veșnică pentru ca să o vestească locitorilor pământului. Cuvântul ăsta purtând, care nu-i tradus în românește, îi lăsat deoparte, îi destul de interesant pentru noi. Pentru că în greacă îi ekonta. De unde avem noi cuvântul „eco” știți când strigați acolo munți, uh -uh, uh -uh, uh -uh. eu l deci îți vocea, ecoul la fel, la fel și îngerii ăștia erau ecoul vocii lui Dumnezeu, glasului lui Dumnezeu și noi care vestim Evanghelia suntem ecoul glasului lui Dumnezeu bineînțeles că acum sunt <laughs> mașinerii care îți, reproduz, îți fac eco. deci la mixaj în ăsta de sunet. Îți fac ecoul, îți adaugă ecoul, distorsionează și așa. Noi se presupune să fim um, cât mai fideli în redarea ECOului. Deci, Evanghelia nu este veșnică și nu numai că este veșnică, anume că își are originea înainte de creație și că o vom contempla pentru eternitate, în veșnicie, dar Este aceeași, nu se schimbă. De-aia e important că nu-i o Evanghelie, ci e Evanghelia, Evanghelia, articulat. Pentru că Pavel spunea în Galaten, chiar dacă un înger ar veni și va vesti o altă Evanghelie decât cea pe care o am spus-o eu deja, îi e blestema, să fie anatema. Chiar dacă un înger ar veni. Evanghelia este aceeași, nu s-a schimbat și nu se va schimba, aceeași, pentru veșnicie. Al doilea lucru e că Evanghelia este pentru toți locuitorii Pământului. Și acum avem destul de clar în minte ce ei sper, sper că am făcut treabă bună, despre ce înseamnă locuitorii Pământului. Spune aici, Pentru ca să o vestească locuitorilor Pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui În Înșiruirea asta pe care o face Ioan aici, o întâlnim de mai multe ori în Biblie, de mai multe ori în, în Apocalipsa. Și nu are alt scop decât să sublinieze faptul că Evanghelia sau lucrul ăla este pentru. Se întâmplă în întreaga lume, pentru toată lumea, toate neamurile, toate limbile, toate grupurile etnice, politice și așa mai departe. Evanghelia este pentru întreaga lume. Pentru toți locuitorii Pământului. Și știm cu toții marea înfărcinare. Iisus îi spune, merge și faceți suceniți din toate neamurile. Și toate acolo e aceeași înșiruire. Și mulți au impresia greșită că ceea ce spune Iisus aici e ceva Exhaustiv. Deci ne, ne pune să mergem, chiar să mergem noi, ucenicii lui, să mergem în toate neamurile, în toate colțurile pământului să vestim Evanghelia. Sunt grupuri de creștini care chiar cred că până nu se întâmplă lucrul ăsta, Hristos nu poate veni pe pământ. Deci planul lui depinde de om. Ceea ce nu e adevărat. Într-adevăr, toate neamurile, toți oamenii de pe pământ vor auzi Evanghelia din gura îngerilor ăștia. Pentru că ăștia sunt îngeri. Nu sunt așa delimitați ca și noi. Au mai multe lucruri la dispoziție. Însă, este normativă. Și de ce spun asta? Că nu trebuie să fie grupuri care să fie excluse din capul locului. A, Evanghelia nu pentru aia. Înțelegeți ce vreau să zic? Dumnezeu îi are în vedere pe toți de pe pământul ăsta. Nu selectează. El nu-i selectiv că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea ca dat pe singurul său fiu. nu e selectiv și deci de nici noi nu trebuie să fim selectivi atunci când avem de predicat Evanghelia. Acolo nu mă duc. Bineînțeles că ceea ce se întâmplă în, în fapt e că fiecare e trimis într-un anumit loc. Știi? Și atunci, să zic eu, acolo se concentrează toate eforturile persoanei respective de a vesti Evanghelia. Însă, lucrul ăsta nu trebuie să elimine pe toți ceilalți. Al treilea lucru pe care vreau să subliniez despre Evanghelie, pe care îl vedem de aici, din versetul 7, spune e că Evanghelia trebuie proclamată. Evanghelia trebuie proclamată. Spune, el zicea cu glas tare, Temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă căci a venit ceasul judecății Lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele, apelor. Cu glas tare. Evanghelia trebuie proclamată. Există dictonul care, lăudabil ne inspiră, dar nu-i biblic. Dictonul ăsta care spune, predicați Evanghelia și când este nevoie folosiți și cuvinte. Nu știu cine l-a spus. Francis de Assisis, cineva, care, de fapt, spune să predice Evanghelia cu viața, cu felul în care trăiești. Și dacă trebuie, dacă e nevoie, dacă e necesar să folosești și cuvinte. E lăudabil, dar exact la fel de incomplet ca și ideea că Dumnezeu poate fi cunoscut contemplând creația. Un om care contemplă o furtună, Și îi lovește fulgerul, poate să zic, <laughs> să, fi, să zică, wow, ce puternic e Dumnezeu. Sau poate să zică, mă, ce rău e Dumnezeu că m-a lovit acum cu fulgerul ăsta. Nu? E o, e o revelație incompletă. La fel și cu Evanghelia. Într-adevăr, noi se presupune să fim exemple de trăire. Însă Evanghelia se povădește cu gura. Se spune cu voce tare. Ce spune Isus? Hai să vedem ce zice Isus. în Matei 10 cu 16, începând acolo. Deci aici e pasajul în care Isus îi trimite pe ucenici să propovăduiască împărăția cerului. Și le spune, iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți, dar, înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Părdiți-vă de oameni că își vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricină mâna mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce, aveți de, ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul statului vostru, care va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor spula împotriva părinților lor, și vor omorâ. Veți fi urâți de toți din plicina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de cetățile lui Israel până nu va veni fiul omului. Și aici spunem. Începem. Ideea. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorului și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu atât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. nu e așa? Întrebare retorică. Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină și ce auziți șochindu-se la ureche să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți nici de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Aici, porunca asta de a vesti Evanghelia sau de a vesti ce vă spun eu la ureche de pe acoperișul caselor, e legată de ideea asta de frică, de teamă de cei care pot ucide numai trupul. Frica de oameni. Și asta, într-adevăr, îi cu motivație de a nu vesti Evanghelia, frica de oameni. Și același lucru spune și Luca, dar în alt context, context. În contextul în care le spune, îi avertizează pe ucenici să se ferească de aluatul fariseilor. Și le spune exact același lucru. Ce v-am spus eu în șapte voi să spuneți de pe acoperișul caselor, să strigază pe acoperișul caselor luca capitolul 13, 12. Da, începe cu porunca asta, sau vertizmentul ăsta. Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. O alt, altă motivație de fățărnicia. Ideea că proclamarea Evangheliei ne, ne poate face nepopular. Pavel spune așa în, în roman, efectiv, referitor la Evanghelie, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor. Știi? Deci ideea e că avem responsabilitatea față de cei din jurul nostru, față de aproapele nostru să îi spunem Evanghelia. Așa cum au făcut-o îngerii ăștia. Și porunca, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, practic se oglindește în, în treaba asta, având în vedere faptul că dacă iubești pe cineva, vrei să-l avertizezi cu privire la pericolele la care e expus, nu? <laughs> dacă ții nepăsător, atunci te gândești de două ori, înainte să-l avertizezi. Care e mesajul Evangheliei? Ce, ce vedem aici în pasajul ăsta? Numărul 1. Și care sunt, bineînțeles, care sunt implicațiile lui? Numărul unu e că Dumnezeu este creatorul. Da? Îngerul îl prezintă pe Dumnezeu ca și creator. În consecință, implicația e că el e suveran asupra creației. Al doilea lucru e că Dumnezeu judecă. În consecință, liberul nostru arbitru a omului, da, noi avem liberul arbitru, e adevărat, însă, odată cu liberul arbitru vine o responsabilitate sporită. Gândiți-vă puțin, știți că mai mult, nu mai știu dacă la fotbal era opțiunea asta sau la alt joc, puteți opte să optezi să nu fii arbitrat de către un arbitru. Să te arbitrezi singur. Și gândiți-vă cum ieșau meciurile astea de cartier în care întotdeauna ieșau certuri și <laughs> cu cap de cu ciomăgeală. <laughs> Opțiunea de a juca fără arbitru duce întotdeauna no. acolo, știi? La, la ciomăgeală. Pentru că asta e, e, asta e natura umană. Deci Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru însă până la un punct nu, când va trebui să judece va trebui să fie cineva imparțial nu dintr-o echipă sau dintr-alta care să vină să zică -a -a -a. și de, de asta s-o și elimina pre prevederea din regulament cred că pentru că s-o ajuns la concluzia că nu poți fi imparțial știi? dacă te arbitrezi singur nu întotdeauna o să dai ții apă la moară și o să-i dai mai puțină apă la moară celuilalt. Și sunt aici câteva îndemnuri pe care le vedem. Îngerul le spune, temeți-vă, lucru care e clar, temeți-vă de Dumnezeu. Cuvântul e fobia în greacă și toată lumea știe ce e o fobie. <gânguia> nu, te atât at teme de Dumnezeu nu e fi aia, cum să zic eu, teroarea aia, sau, uh, Deci nu, nu, nu se referă la teroare, la la frica aia carnală. Pavel spune în dragoste nu, este, nu există frică. Nu? Însă îi, îi vorba despre faptul că nu-ți permiți orice înaintea lui Dumnezeu. Îi dai respectul cuvenit și așa mai departe. Asta înseamnă că ești și la înfobie. Ești restrâns, ai, ești limitat în acțiunile tale din, din cauza temerii respective. Urmă, al doilea lucru spune, dați slavă lui Dumnezeu. ce a venit ceasul judecății lui. Dați slavă. Cum dăm slavă lui Dumnezeu? Cum dăm slavă cuiva? Multă vreme mie mi s-a părut fără sens în ăsta. Măriți gloria lui Dumnezeu, spune David. Dacă stai să te gândești, și stai lângă o persoană total necunoscută. Nu cine cine. Stai lângă ea și încep să afli lucruri despre persoana respectivă. Primul lucru pe care îl afli este să zicem e că a terminat magna cum laude. Și încep să ai mai mult respect față de persoana respectivă. Gloria lui crește în tine. Îi dai mai multă glorie. Auzi că îi, a, șeful partidului cutare... Și și că-i președintele țării, știi? Pe măsură ce încep să afli lucrurile... Bine, nu, nu vorbim despre președinții noștri, să zicem că e JFK. <laughs> să zicem că e JFK, care și acum e iubit de poporul american, după 50 de ani, după moartea lui. Pe măsură ce afli lucrurile astea, respectul și reverența față de persoana respectivă crește. Nu? La fel și noi. În momentul în care începem să cunoaștem tot mai mult și mai mult de... despre Dumnezeu, îi dăm tot mai mult și mai multă glorie. A început nu știi prea multe lucruri despre Dumnezeu. Pe măsură ce crești în credință și începi să descoperi și să-L cunoști pe Dumnezeu, atunci îi dai mai multă, mai mult din respectul tău. Și, pe urmă, al treilea îi vă Închinați-vă în fața creatorului. Termenul ăsta de închinați-vă cuprinde mai multe chestii. În primul rând, închinați-vă înseamnă că îl recunoști pe el ca și suveran al tău. Nu? Că nu te închini în fața egalului tău. Ci te închini în fața unui mai mare, spune Pavel. Și îi dai uh, respect. Asta e Evanghelia practică recunoaște pe Domnul Dumnezeu ca și creator, ca și suveran și pe, pe Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor. Al patrulea lucru pe care îl învățăm despre Evanghelie din pasajul ăsta, e că Evanghelia trebuie, e necesară, e absolut imperios, obligatoriu. Nu mai Evanghelie dacă nu facem lucrul ăsta. Evanghelia trebuie pusă în contrast cu realitatea crudă. Și citim asta când citim despre ceilalți doi îngeri. Al doilea înger care apare pe cer strigă A căzut, a căzut Babilonul. Babilonul. Despre cine vorbește îngerul aici? A căzut, a căzut. Ce vrea să spună? În primul rând că Babilonul e originea sau punctul de origine al celor două trenduri al celor două lucruri care caracterizează omenirea numărul unu comercialismul, societatea de consum care înseamnă de fapt goana după putere economică acolo își are originea, în Babilon și al doilea lucru e idolatria e religia antropomorfă religia omenească, umanistă, să zic așa Sistemul de credințe false, care înseamnă goana după putere politică, să zic așa. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la orice sistem religios, orice religie și spuneți-mi dacă sau nu acolo nu se face mai multă politică decât în Parlamentul României. Politica își are originea, așa, resursa în religie și religia în politică, sunt Dacă stați să vă gândiți bine, prima religie falsă, începută de Nimrod, sau fundamentată de Nimrod, să zic așa, avea ca scop tocmai mai lucrul ăsta și, de fapt, păcatul lui Satan, asta e în e dorința de a avea putere, de a avea putere politică, de a avea autoritate asupra celorlalți, nu? Deci asta reprezintă Babilonul aici, în, în ceea ce spune îngerul al doilea. A căzut, a căzut Babilonul. A căzut, a căzut. De două ori. A căzut și religia, a căzut și economia. Sistemul lumii ăstea e falimentar. Asta e ideea pe care o spune îngerul aici. A căzut, a căzut Babilonul. Sistemul lumii ăsta e falimentar. Asta e ce trebuie să comunicăm noi. Se îndreaptă spre ruină. Va veni momentul în care ruina va fi totală, însă acum, astăzi, astăzi, sistemul acestei lumi se îndreaptă spre ruină. Îi dat de o realitate crudă. Și noi trebuie să punem Evanghelia în contrast cu realitatea asta. A doua realitate crudă, al, doilea, al treilea înger, spune, deci sistemul lumii falimentar, pardon, uitați, a treia, aderarea la acest sistem este considerată de Dumnezeu curvie.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 lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților, îngeri și înaintea mielului. Deci există un punct de dincolo de care Dumnezeu nu trece cu mântuirea lui. Și o premisă corectă pe care trebuie să o stabilim e că toți cei ce nu îi se închină în mod explicit lui Dumnezeu, îi se închină fiarei. Nu? Nu există neutru, nu există poziție neutră. Dacă nu te închin lui Dumnezeu, te închin fiarei. Spune Iisus, cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu seamănă cu mine, risipește. Deci premiza corectă. Toți cei care nu se închină lui Dumnezeu se închină fiare. Și Dumnezeu are o limită și întotdeauna a avut o limită. În Geneza 6 ne-o spune clar că omul închipuirile minții lui sunt și așa mai departe și din cauza asta Duhul meu nu se va lupta cu omul la nesfârșit. Și îi mai dau 120 de ani. Și așa s-a și întâmplat. După ce au spus asta, au mai trecut 120 de ani și au venit potopul. Atunci Domnul a zis, „Ducul meu nu va rămâne, versetul 3 din capitolul 6, nu va rămâne pururea în om, că ce omul este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Asta spune limita. Asta e limita mea. Încă 120 de ani și o să vă distrug. Încă 40 de zile și nimeni vei va fi distrusă. Pe urmă zice în numeri, până când, deci expresia asta, până când, e din nou și din nou repetată în, în Biblie. În numeri 14 11 spune, până când poporul acesta mă va -o cotii, nu, Se va întoarce către idoli. În psalmul 4 tot așa zice fii oamenilor, până când va fi bagiocorită slava mea, până când veți iubi de și veți umpla, umbla după minciuni. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Până când? Și întrebarea din Apocalipsa 6, dacă mai țineți minte. Când sufletele celor care au fost omorâți, în necazul cel mai mare, strigau și ziceau, până când stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecare dintre ei i s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până când? Până se va împrimi numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care avea să fie omorâți ca și ei. Petru spune că nu vă înșelați, că Dumnezeu nu-i neglijent în împlinirea promisiunilor lui, ci are îndelungă răbdare. Și aici vedem din, din ceea ce le spune sufletelor astea, să mai are un pic de răbdare. Că el are îndelungă răbdare. El vrea să intre cât mai mult în împărăția lui. Să iasă cât mai din de sub mânia lui. Aici, în pasajul nostru, semnul fiarei e limita. Este exprimarea explicită exprimarea explicită a identificării cu fiara. Dar cine primește semnul înseamnă că s-a identificat cu fiara. Punct. Pentru că asta e în termenii. Și nu mai e nici gri, nici alt. Până când nu fac lucrul ăsta, locuitorii pământului se închină fiarei, însă nu ori făcut pasul final. În momentul în care ei au luat semnul ăsta fiarei, pe mână sau pe frunte, e clar, e alt sau negru, nu gri. Consecințele acestei alegeri, fiecare om are alegerea asta de făcut în dreptul lui. Nu? Sunt oameni care la ora actuală zic că nu o să-l aleg niciodată pe Dumnezeu. Și hotărârea asta e puternică în inima lor. Consecințele acestei alegeri îs exprimate foarte grafic de către îngerii ăștia. Dacă se închine cineva fiarei, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. E o minciună a lui Satan care ne, spune, care ne șoptește la ureche. Nu vorbi despre iad. Iadul e ceva așa de respingător și oamenii o să fi considerat nebun sau o să fi considerat fanatic și bigot nici măcar nu știi dacă există iad, știi chestii de genul ăsta sau oamenii, dacă în momentul în care începi să vorbești despre iad, oamenii nu o să te mai asculte. Nu, îngerii ăștia vor spus totul de la început până la sfârșit și astăzi premisele sau astăzi condițiile în care Evanghelia îi completă. Cum am zis, unul Propovădim aceeași Evanghelie, Evanghelia care e veșnică și care e aceeași. Dacă propovădim Evanghelia care este pentru toți, deci fără să facem discriminări, o predicăm celor care sunt în fața noastră. Evanghelia trebuie proclamată, Evanghelia trebuie pusă în contrast cu realitatea crudă. Și al cincelea lucru cu care o să închei, e că Evanghelia trebuie reconfirmată celor care au crezut, din nou și din nou. O să citim asta în ultimele versete care le citim azi. Mi-ar fi plăcut să terminăm tot capitolul, dar nu-l mai terminăm. În versetul 12. Ioan face o paranteză și spune: Aici este răbdarea sfinților care păzesc porunțile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit un glas din cer care zice, care zicea: Scrie: Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul. Ei se vor otisni de ostenele lor, căci faptele lor îi urmează. Lucrarea principală a diavolului, îi să încerce să, distrugă, să ne distrugă credința. El nu poate să facă altceva cu credinciosul, decât să îi submineze credința, să facă să se îndoiască, să facă să se lepede de credința, pe cât posibil, bineînțeles. Și de aceea Evanghelia trebuie să o reconfirmăm mereu și mereu în inima noastră și în inima celorlalți din jur. Pavel zicea așa, în, sau nu, cred că Iacov zicea, zicea, dacă unul dintre voi cade, ceilalți care sunteți duhovnicești în jur, care sunteți în jurul lui și sunteți duhovnicești, ridicați-l. Și asta înseamnă să ridicați. Reconfirmarea Evangheliei. Și cu asta am încheiat ăsta. Bineînțeles că poate că o să zice sau, păi, nu știu cât mai a ajutat cu, cu chestia asta. Însă, trebuie să fim conștienți că suntem într-o bătălie și dușmanul asta încearcă să facă, să submineze Evanghelia. Încearcă să o înlocuiască, încearcă să o dilueze, încearcă să ne facă, să ne determine prin diferite strategii mărunte să nu o propovăduim. Și lucrul ăsta îl văd, îl văd în mine, îl văd în viața mea. Și din cauza asta mi s-a părut atât de semnificativă intervenția asta a în îngerilor. Știți că, așa cum am zis, îngerii chiar exprimă în mod fidel voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu e ca noi să vestim Evanghelia. Noi suntem vasul prin care el alege să, să, să se facă cunoscut astăzi. Vor veni, bineînțeles, cei doi martori care avea la dispoziție foc din cer și vor putea să oprească ploaia și alte chestii. Vor veni cei 144 de mii care da, sunt niște oameni speciali și vor veni ăștia trei îngeri. Dar astăzi, astăzi, noi suntem responsabili. Și noi avem nevoie să ne împrospătăm mereu și mereu în minte ce înseamnă să vestește Evanghelia. Haideți ne rugăm. Doamne Isuse, fiecare de aici suntem beneficiari ai Evangheliei Tale. Și așa ca și leproșii de pe vremea lui Elisei, Doamne, care au ajuns în tabăra sirienilor și au văzut o goală și plină de bunătăți au zis cum se poate ca noi să ne bucurăm de bunătățile astea și să nu vestim în, în cetate unde oamenii se mănâncă între ei, unde ei foamete și boală și sărăcie. Ajută-ne să fim ca și acei doi leproși care au mers în cetate și au vestit. Au spus că tabăra sirienilor e goală. Și așa cum și mesajul pe care l-a dus ei părea nebunesc, așa de nebunesc încât locotenentul acela nu, nu l-a crezut și a fost călcat în picioare de mulțimi doamne și nu l-a căzut pe Elisei. Așa și noi... Ajută-ne să, să ducem Evanghelia asta, să nu ne sfim, să nu fim timizi, ci să o propovăduim așa cum ai lăsat totul, Doamne. Pentru că, într-adevăr, pentru cei care, cei care nu-și nu, nu pleacă urechea și nu-și deschid inima, pare o nebunie, pare un lucru slab. Însă pentru cei care sunt pe calea mântuirii, e, mesajul crucii e, e, puterea, e puterea lui Dumnezeu. Nu te rog pentru săptămâna pe care o avem în față să o binecuvântezi și să ne dai izbândă în toate în tot ceea ce avem de făcut. Te rog pentru cei dragi noi care nu te cunosc. nu să ne dai o șansă, o oportunitate să mai, mai le spunem o dată Evanghelia. Doamne, te rog pentru providența Ta, te rog pentru Vindecare, dacă suntem bolnavi, Doamne, pentru mânghiere, dacă suntem cu inimile împovărate. Și te rog să ne ajut să, să fim iuți în anepocăi, Doamne, atunci când păcătuim. Nu mi se îngreuneze inima, nici de prea mult belșug și nici de prea multe nevoi și a încercări, doamne, și să fim gata, doamne, ca atunci când de când venit tu să ne iei, să te urmăm. vine cum de pe fiecare de aici, doamne. Și umple-ne cu Duhul tău. În numele Domnului Isus m-am Amin.